І Піп хотіла закричати на Чарлі, розповісти йому про пістолет, який він залишив у її серці, показати кров на руках. Але насправді вона не хотіла кричати, вона хотіла заплакати і попросити його допомогти їй, допомогти зрозуміти все, зрозуміти себе. Благати його повернутися і навчити, як знову бути собою, щоб він сказав своїм спокійним лагідним голосом, що, можливо, вона програє цю боротьбу, бо вже загубилася. Людина перед нею тепер питала, коли вона їде в університет. Піп поставила те саме питання у відповіді, і вони стояли на вулиці, безтурботно говорили про майбутнє, якого Піп уже не була впевнена, що матиме. Перед нею стояв не Чарлі, не Лейла Мід. «Це була Стелла, просто Стелла, але навіть так на просто Стеллу було важко дивитися».